Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige motivationsboost. 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til et boost, et skud energi og nogle gode tips til, hvordan du skaber den stærke motivation, så lyt med der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af Historier skal du høre historien om Mickey Creatives fortalt af Morten Monsgaard og Michelle Sian. Helt kort så er Mickey Creatives Danmarks førende TikTok-bureau, og de er eksperter i branded content. Er der noget, de også er, så er det humørbomber. Der er høj stemning i studiet gennem hele episoden, hvor vi blandt andet taler om, hvordan de for tre år siden skulle danse for Shakira og J-Lo i Super Bowl som de første danskere nogensinde. Noget af det absolut største, du nok kan opnå i branchen. Morten støttede til, men lige efter ramte corona, og de var nødt til at tage hjem til Danmark. Dermed stod hele deres dansekarriere, som de havde arbejdet for, siden de kunne gå, nu fuldstændig stille, og hvordan situationen blev startskuddet til Mickey Creatives, må du have vente med at høre mere om til senere i episoden. Udover det, taler vi også om, hvordan du får succes som virksomhed på TikTok, og hvordan de to fauners balancerer den travlige hverdag med privatlivet og kæresteriet. Om det er et sundhedstegn, eller om det er i fordi man kan måske ikke holde den kørende i, Ja, indtil jeg går på pension. Øh, men lige nu er det bare sådan, jeg har det. Øh, nogle gange er hun sådan lidt, kan du ikke lægge den fucking telefon, vi lige, nu er vi på date eller sådan noget. Og vi er bare totalt svære at være kærester med, fordi vi prioriterer det her så højt, som jeg tror, mange iværksættere kan relatere til. Ellers har jeg ikke så meget energi end Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Morten og Michelle. Ordet er jeres. Vi har ikke så mange år bag kun tre, men det er TikTok selvfølgelig heller ikke. Øh, og vi har 120 creators og plus 450 kunder øh, per dags dato. Så øh, ja, helt kort. Bum sådan der. Boom, kort. så er vi gang, ikke? Noget det, så er vi simpelthen ikke klar. Og det er rigtigt, at, at, at det er gået stærkt. Det hele, der var noget, hvor corona ligesom havde været med til at accelerere bedste. Så, så det skal vi snakke lidt om. Øh, hvordan kaster man sig over det? Øh, hvordan bliver man så stor så hurtigt? Og med den impact, det også har. Vi kommer lidt ind på, på TikTok, den generelle snak omkring TikTok. Men, men inden, Michelle, det her, det startede jo et helt andet sted. Der var I jo klar over, at I skulle på TikTok, og I ville blive Danmarks førende bureau på TikTok. Prøv lige at fortælle vores lyttere hvordan det hele startede. men du var fuldstændig ret. Vi anede slet ikke, at vi skulle gå den her vej, og det var heller ikke en et mål for os at gå den vej, så jeg kommer fra en dansebaggrund, så jeg er koreograf og danser og instruktør, og min partner og jeg, som ikke er Morten, vores anden partner, der hedder Nicky Andersen, vi havde de her drømme om at ja, flytte til USA og make big in Hollywood uh, som for og danser. Uh, det formår vi så på en ja, relativt kort periode, uh, så for tre år siden er vi der og skal lave Superborg. Han booker uh, Shakira, jeg booker Jennifer Lopez, som... En af de to eneste fra Danmark, uh, og så står vi sammen på det her job, og vi har kendt hinanden siden. Vi var helt små, uh, og vi var sådan, okay, nu, vi har ramt den, nu kører det fandme. Og det kørte så godt for os i USA, at vi gjorde det sammen, uh, så vi vidste godt, hvad vi skulle. Det er det her, og we doing it. Vi er i USA. Uh, det så, var helt vildt. Det var fantastisk, uh, og meget hårdt. Altså, det var en hård opgave. Men altså, I, I kommer jo ikke bare derovre og lander så og om. Vi, vi, vi får lige fat i Shakira og J. Lo. Der lå jo noget arbejde før det, I skulle jo ligesom lige etablere. Præcis. Altså, det er jo ikke nemt at slå igennem som danser eller sanger, for det <laughs> skyld de i USA. Lige præcis. Jeg kom faktisk derhen før Nike, okay. så jeg lavede ligesom forarbejder, så jeg skulle kæmpe alene. Jeg kunne huske, holde kæft, hvor var ensom. Pald alene i i kæmpe alene i Hollywood, og skal nærmest starte forfra alt det, man har bygget op i Europa. Jeg får det så lidt bygget op, så når Niki kommer, så skal han igennem turen, Sov på min sofa, havde næsten ikke nogen penge, og knoklede, og jeg hiver ham med til min casting, min auditions, så det, han crashede dem, kalder man det. Han var ikke inviteret, men vi tog ham med, og så gjorde han det godt, og så lige pludselig får man et job, så får man det andet, og vi inspirerer hinanden, vi skubber hinanden, og så stod vi lige pludselig på de største scener i USA på relativt kort tid. Jeg kan godt lide, at du siger, at pludselig, altså det der, altså, det er jo ikke, det er jo, altså USA's st ubetinget største scene, ja. det er Super Bowl. Og det er jo ikke bare Super Bowl, det er Shakira og JLO. Altså det, det bliver jo ikke større, Nej, lige præcis. Altså så skal der være, hvis Elvis slet ikke var død, ikke og han lige pludselig stod der, men ellers bliver det jo næsten ikke større. Nej, det gør det sgu ikke. Vi skal snakke om Mickey Creative mere, at vi er bare nødt til lige at, at tale om, det, hvordan i alverden er det er at stå på den der scene vide, at hundredvis af millioner mennesker ser på dig. At, ja. Hvordan er det? Prøv at høre mig Anthony. Det er bare sådan Jeg kan huske øh, et, det er fantastisk, men når det går op for en, det gik op for mig showdagen, når jeg kigger op på scenen, og jeg ser Nicki stå og optræde med Shakira, og jeg skal op lige om lidt, og kigger rundt i det her gigantiske stadium, og ikke nok med det, ligesom du lige sagde så flot der, seertallet oh my God. så fik jeg nøgen på, og så skulle jeg kan huske, okay, koncentrere dig, og være med at tænke på, hvad det er. Just do it. Ja, og vi har ja. trænet lang tid. Uh, så jeg fik lov til at nyde det lidt, men jeg vil også sige, fordi man er så fokuseret, og det går så hurtigt, og uh, hvad skete der lige? Så nød jeg ikke helt at nyde det. Men så når jeg lavede det anden gang med Snoop Dogg og Dr. Dre, og der var jeg ligesom forberedt. Der var jeg sådan, wow, nu kan jeg nyde det og tage det ind, hvis det giver mening. Jeg kan godt lide, at du lige namedrugger de der to bagefter. Ja, det var ret godt Det var ret <laughs> smooth. <laughs> jeg, <laughs> det. det. <laughs> altså, det bliver jeg ikke, der er, Kirsten, og så jeg over er også næste gang, jeg lader det med Dr. Drash, nu, ja <laughs> Men der er man mere i det, selvfølgelig. Det er jo klart. Ja, lige præcis. Ja, men du har det forhåbentlig også for evigt. Og du har vel set det. Har du set det et par gange? Efter, ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Ja, ja. Og du har også fået lagt lidt op på din Instagram, men uh, det er også en influencer vi kommer fra. <laughs> så, uh, you're just doing the job, right? Men hør nu her. Det, det bliver jo ikke større end det her. Øh, og så tænker jeg, nu, we got it made. Nu er det bare det, det hele handler om. Og det her, det er jo så lige inden, at coronadynen lægger sig over hele verden. Lige præcis. I har jeg store breakthrough, ikke er kommet over, I er i gang, I har stået på scenen med det her, vi lige har nævnt. Den store, bang, så kommer corona. Hvad kommer man så? Ja, yeah. det vi så gjorde. Vi blev lidt mærke i, at J. Lo og Security fløj hende og Charlie D'Amelio ind, og hun er jo var jo den største på TikTok. Og jeg, havde ikke, jeg var slet ikke varm på TikTok. Jeg var sådan, at det er for gammelt selv. Men Niki, i hver pause... Altså, vi træner hårdt på scenen med Jailer og Sekiro. Men i hver pause, alligevel stod han nede på gulvet ved the field, the football field, og lavede TikTok. Og jeg tænker at jeg blev næsten pilende. Hvad fanden laver han? Vi står og laver de sværeste danser. Så står du dernede og laver TikTok. Men der var selvfølgelig en grund til det. Han havde lidt luret den. Den kloge Nicky Andersen, <laughs> uh, og han sagde, Michelle, vi bliver nødt til at hoppe på den her app. Du kan se, det bliver det største, derfor de flyver Charlie ind, hele vejen ind, uh, og ikke, uh, altså, ved knap nok, hvad vi hedder. Ikke? Ja. Men all cameras on Charlie, og hun er ikke lige så god som os, sorry, uh, 19 år, gammel, ung pige, men hun er ramt den. Så rammer corona, vi flyver hjem til Danmark, vi skal ikke være i USA under en pandemi. Det er simpelthen, fordi I kan se, hvor det bærer helt De, vi, vi får mere, med os at komme hjem til Danmark. Ja, det var selv myndighederne, der jeg rådede alle danskere okay. til at komme hjem til Danmark. Okay. Jeg kunne huske, at Niki var sådan, nej vi bliver sgu, det kører sgu. Ja, det gør det, men vi skal hjem. Vi kan ham overtalt. Vi tog hjem til Danmark. Vi var i kantæne. Vi lavede, jeg ved ikke, hvor mange TikToks, eller Niki gjorde faktisk fem TikToks om dagen. Han var låst inde. gik viralt. Han gik viralt. Han gik viralt. Jeg kunne godt se, at de her algoritmer der, de er anderledes. Det er noget helt andet. Men hvad var det, han lagde op? Han lagde for eksempel... Vi har lavet Aladdin-film sammen. Så, så lavede han, og han var assistent koreograf. Så lagde han lige koreografien op der. Den gik viralt. Så sagde han, «Michel, prøv bare lige at poste vores aladdin så sagde ja, okay. Nu gør jeg det». Så poster jeg den. Lortet går viralt. Den går, «What? Jeg har ikke nogen følger. Jeg har ikke noget». Hvad foregår der? Igen, algoritmerne. De er anderledes. Så på TikTok... Du kan have 0 følger lige oprettet profil, hvis du har det rigtige content. Ja, det content, som øh, betyder noget på TikTok. Øh, og hvis den rammer, så rammer den. Så kan du gå viralt med 0 følger, hvis det giver mening. Ja. Øh, det fik vi så prøvet, og så blev jeg også huk på det. Så blev vi så ved med at lave de her TikTok-danse. Vi startede hurtigst med danse. Så fik vi vores første case i Danmark af en dansk øh, sanger, der hedder Maximilian. Uh, han havde ikke rigtig blevet etableret endnu, men han ville de ville gerne ramme filipinerne. Men det hører høre, der I kommer hjem i karantæne, ja. øh, Nicke begynder at, at lægge op, det går viralt, og I får de her idéer med, nej, der var bare lige ind lige, og lad dig mærke sig, <laughs> den Du glemmer bare Will Smith, men ellers var han der. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Hvor er det er, vi sidder og kigger på den anden, så se, hvad kommer der ned? Men, men så, så går I jo så, Ja, men har etableret firmaet der nu, Så får jeg Maximilian ind og skal hjælpe ham. Har I lavet et firma endnu overhovedet? Godt Nej, så jeg har mit enkeltmandsvirksomhed, og Niki har sin enkeltmandsvirksomhed. Men det firma, det har vi sgu da aldrig prøvet før. Det ved vi sgu da ikke. Vi kan sgu da bare finde ud af at lave nogle danse på det tidspunkt. Men nu skal jeg til at hjælpe, altså I for ret hurtigt fattig tækter. Og for tre år siden, der var TikTok jo ikke særlig stort i Danmark. Det er nemlig også det, man skal imente, fordi at... Jeg, jeg havde så boet i San Diego, øh, ikke så langt for, for LA, og Nike og Michelle havde været op besøg med et par gange, og kunne godt mærke, okay, det er lidt en anden verden, det her. Og jeg havde så også oplevet for San Diego, at TikTok var vanvittigt stort i USA. Øh, så kommer jeg hjem til Danmark og bare konstaterer, at TikTok er slet ikke noget her, og jeg undrer mig egentlig lidt, fordi at først og fremmest, så er der stadig rigtig gode tal på af dem, øh, men folk bruger det bare ikke rigtigt. Øh, ja, så, så Nike ringer til mig en dag og sådan... Hvad er Morten? Jeg startede noget virksomhed tidligt, og vi kendte hinanden fra gymnasiet, og så ringer han og siger sådan, Nå, vil du høre mere om det her? Altså, vi har den her plan, vi aner ingen skid om, hvor vi vil hen. Og jeg er jo sådan, Niki Andersen Michelle Sian, de har danset Super altså, Lige meget, hvor dårligt det går, så går det nok rimelig godt på en, eller anden, på en <laughs> eller anden måde. Altså, vi skal nok finde ud af det. Og de er jo nogle agile drenge om nogen, og det er også. Og, og vi vil jo gerne gøre det så stort som muligt, men vi havde ikke rigtig nogen idé om, hvor det skulle hen. Og du må var, du var også komme tilbage til Danmark, så, ja. så de er ja. det også på baggrund af corona, ja. men jeg havde et normalt arbejde, var ved at færdiggøre min bachelor, øhm, og egentlig levede et relativt sådan, kedeligt liv, og, og langt for øh, iværksætteriet, men havde stadig, altså jeg har altid været sådan entreprenant, og gerne ville det. Øhm, ja, så jeg var sådan lidt, det vil jeg sgu gerne høre mere om. Øhm, og igen, i sådan lavede drengen jo Maximilian Cases, og fortalte mig lidt om, hvordan vi gjorde, og det var sådan, når vi kørte lidt mobile pay, og nogle kontanter, og sådan lidt frem og tilbage, og sådan, dreng, det det kan vi jo ikke, det skal være stort, det kan, vi kan jo ikke køre det på den måde. Altså, nu kommer, kommer forandringsmanden ind. Ja, ja, ja, ja den må jeg give Ja, Det havde han skulle styre på. Ja, og så, øhm, så kørte I stadig et par cases, mens vi ligesom fandt ud af, om jeg skulle være med, og hvor stort vi skulle prøve at gøre det, og, og så oprettede vi et øh, et CVR nummer efter, øh, ja, DPS øh, efter at I havde kørt de første 2-3-4 cases. Øh, med nogle dansejobs, danse som, som var gået rigtig godt, øhm, og hvor jeg også tænkte, nu, nu kan der, godt komme, der kan godt komme mere fart i det. Og, og det her, det er under corona, vi egentlig om? Det er under corona, ja. Så det er jo ikke bare lige at tage ud og mødes med folk og alt muligt andet, eller lad os lige mødes og danse og lave noget. Altså, det, der var jo en masse ting, men jo, det, det kan vi jo svært godt huske, man bare ikke kunne jo. Lige <laughs> altså, men samtidig så en af vores, en af vores første kunder, var Jamilian og han sagde det så godt, han var sådan, TikTok er jo genialt, TikTok, eller corona har virkelig lært, at vi skal danse lidt mere, og vi skal være lidt glade, og fordi der var den der lidt nedtrygte stemning, og du ja. ved, man kan jo komme ud og lave noget, hvor TikTok bare var et rigtig, rigtig godt værktøj til, at man godt kunne danse sådan en eller to sammen, øh, lægge det op, og så socialisere med andre på den måde, i at man ikke kunne gøre det ved at øh, tage til fester og sådan noget der. Det var virkelig sådan, der, der tænkte jeg sådan, den, den rammer han altså spot on, fordi at, øh, at det er noget, man sådan kan huske tilbage på om nogle år, at TikTok var med til at få os igennem corona. Øh nu lyder det også lidt bare afstemt, men, men det var i hvert fald en, en virkelig sådan god øh, historie omkring ja. æ, TikTok. Og, og, og der, der er jo mange historier ude om TikTok, og jeg synes også, det er, det er også okay med at tage nogle af de gode historier, for det du pointerer her, det er jo netop, at det hjalp jo hjælp jo med at bringe folk sammen, kan man sige, som ja. Jamilian siger, som er jo er, ja, når vi andre ser ham, altså det glædeligste menneske, man nåede, altså at yes. få hans glæde ud, så kan jeg godt se, at det var et fantastisk medie at for, få for hans glæde ud, og han ja. smitter jo. Helt, helt, helt. Så der er mange historier derude om TikTok, det kan vi også måske lige komme lidt ind på. Men hvor er det, de andre platforme sover i timen? Fordi de havde jo set starten med Musical.ly, hvor det var dybest set, du kunne danse lidt, og så kunne, du så kunne du synge med på nogle sange, og så var din stemme lavet om, og det var mægtigt sjovt. Ikke? Men det var, det var de helt små, altså det var jo det var barn og teenagers, der, der synes det var sket. Og så skete det her skift til TikTok, og, og så tager det jo fart. Men hvor er det, de andre platforme sover i timen? Altså, jeg tror, det er et rigtig godt spørgsmål, først og fremmest. Jeg tror, at der er to dele i det. Først og fremmest ser TikTok sig selv som en underholdningsplatform, hvor deres konkurrenter, Instagram og Facebook, som vi i hvert fald ser det, er i langt højere grad sociale medier, som handler om at interagere med hinanden. TikTok vil rigtig gerne underholde så når du går ind på appen, så er den ligesom designet til, at den skal, opre, den skal holde dig derinde så længe som muligt, fordi du skal føle dig underholdt. Så den funktion, der er med, at man bare lige kan swipe for at få noget, der er bedre, den er bare så sådan dopaminskab, og man har bare lyst til at blive derinde, som jeg er helt sikker på, at rigtig, rigtig mange af TikTok-brugerne kender, når man lægger klokken et om natten, og man ved, at man skal op tidlig i morgen, men man stadig bare ligger og swiper, fordi det bare er fedt indhold. Og så derudover så den algoritme, som TikTok har skabt, er fuldstændig unik, fordi at den netop er så personlig, at hvis du godt kan lide at se hestevideoer, så får du kun hestevideoer op, og den kender bare dig så godt, hvorimod, at hvis jeg hader heste, og godt kan lide at se så får jeg kun video op, så der er bare noget for alle, og det er, ja, det og det er rigtig er det, klogt af dem. Og det er jo rigtig klogt, ikke, fordi på Instagram, der ser du, hvad dine venner ser, ikke? ja, og på TikTok, der ser du, hvad du selv er interesseret i, ja. som jeg forstår Lige præcis. det. Lige præcis. For you, Pagen, ikke? Ja, og, og der kan man sige, det er måske fint, så er der et marked til, til, til dem alle, men stadigvæk virker det lidt som om, de andre platforme har sovet lidt i timen, og de kommer med nogle tiltag og prøver lidt, Det kan godt se... Ikke? altså på Facebook kan du sidde og, og dybest set, køre de samme reels, og hvor halvdelen er med, at kommer fra og TikTok og sådan nogle ting sige, ikke? Altså, Så de er jo godt klar over, at de ikke at lave det selv, antager jeg, men de, vi er nødt til at noget ligesom, integrere det på vores egen platform. Ja. Er det altså også nu, det, jeg oplever? Helt klart. Nu har jeg ikke lige snakket med Mark Zuckerberg, men, <laughs> øh, men jeg fornemmer, at, at han i hvert fald eller de øh, godt har kunne mærke. Måske i starten har de tænkt, at vi er så store, at sociale medier er der ikke rigtig nogen konkurrenter. Der er i hvert fald ikke nogen, der kan komme helt udefra, Øhm, og, og komme op og få noget nær de markedsandel, vi har. Øh, og det, det, det tror jeg lidt er, er en del af det. Øh, okay. Og samtidig tror jeg også lidt, det kommer vi helt ind på senere, men i forhold til at det kritik, der er af TikTok for tiden, kunne jeg godt forestille mig, at, at de i hvert fald også har noget saying i det, at uh, man ligesom prøver at lave en de mod vi, øh, Vesten mod yeah. Østen. Yeah. Øh, og øh, helt har de jo heller ikke så på at sige med hensyn til Zuckerberg med Reels. Det var jo på grund af, at der var TikTok, så skulle de jo komme med noget andet. Ja. Æ, så er man kan godt tilsvarende. med, er det TikTok? Ikke helt. Nej, men ikke kan du se TikTok-videoer på Facebook, ikke? <laughs> ja, Men jeg kan lige spørge Sokkerberg. altså nu har vi jo lige name et par ting, jeg vil tænke, at J.Lo og så kender jeg kender nok Zuckerberg, så I er jo ikke så langt frem. det kan være, at I lige kan få det hende til at spørge ham om noget. <laughs> <laughs> I må da kun være to lede for ham, men nå, lad nu det stå. Så I er jo nogle af de danske TikTok-pionerer på den måde, og hjælper jo rigtig mange med at blive store på TikTok. Hvad er, hvad er hemmeligheden bag at blive stor på TikTok? Altså, dengang vi startede på TikTok, der var det... Øh ret meget en danseapp, hvilket også gjorde vores indgang til det øh, nemmere. Det var primært folk fra deres netværk, äh, Nika og Michels netværk, som vi ligesom tog ind på baggrund af deres danse, øh, egenskaber. Men vi kæmpede rigtig meget for at få andre nicher på, fordi vi vidste godt, at hvis det bare blev en danseplatform, så ville ja, folk først og fremmest bare se det som en danseplatform, og det ville slet ikke kunne blive så stort. Så vi kæmpede rigtig meget for at få alle mulige andre øh, tymer, typer for nicher ind, alt fra ja, humor, do-it-yourself, øh, comedy, øhm, hvad har vi mere? Beauty-branchen. Beauty-branchen. Altså sådan, så man ligesom kunne farve det hele, ligesom Instagram havde. Ja. Ja. Æm, så vi kæmpede rigtig meget for at få dem ind, prøve at træne dem op til at blive gode, til at blive store, til at forstå TikToks algoritmerne, til at lave go godt content. Æm, og så for os var det vigtigste at få de kommersielle spillere derind, altså få brands derind, for ellers ville der ikke være penge i det. Og det var det, der ligesom skulle gøre, at, at man kunne vokse det. Men det sætter I jo ind i, fordi det ender jo, Altså, det mener jeg er positivt, men I aner jo ingenting om det her. Nej. Om algoritmer, om at bygge en forretning op, baseret på en app, som rigtig mange ikke kender så meget til endnu. Så I sætter som simpelthen ned i lejligheden til, nu er vi simpelthen nødt til at lære det her. Ja, det skal jeg huske. Nika og jeg, vi var sådan, okay, nu, vi har jo taget på musikbranchen, vi har arbejdet med dem i flere år, vi er anerkendt, og dem har vi, og de kører godt, og der er en snak om os i musikbranchen. Men vi mente, vi kunne promovere alt mellem himmel og jord, men hvordan fanden gør vi det? Ja. Og det var derfor også, Morten var den perfekte kandidat. Når vi så havde møde med Morten, siger han jo også, men hey, jeg kunne ikke hamle op med jer, hvordan kan jeg lave vækst i jeres forretning? Da jeg ikke kender musikbranchen, så vi lige præcis, det er ikke den, vi er inde på, den er vi ind på. Det er alt andet. Og så kan jeg huske dig, Morten, du blev varm, og så sagde du, den her skal nok nok eksekvere. <laughs> og det gjorde han så, og så fik vi så alle de her brands, og det var ikke kun dans, som Morten siger, mere. Det var alt muligt andet. Og vi, ja, signed creators, som kunne alt muligt andet. Så vi havde ligesom i version, og den var stor, og den er stadig stor. Så det var ikke bare en lille niche, som er dans, men meget bredere. Og det, det du siger her, det er jo creators. Og creators, det er jo så dem, som folk følger. Ja, lige præcis. For en ting er, at I selv er på selvfølgelig, og ikke i hjælper andre med det, men dem, I designer, det, det, det er de her creators. Det er folk, som har følgere eller potentiale til at få rigtig mange følgere og dem spotter i sig og signer. Det vil sige, at mm. de, de ligger hos jer. Er det, er det så forstå, skal det så forstå på den måde, at de aftaler, de laver, dem laver det gennem jeres bureau? Ja, så I, I, I står ja, i er deres management? Ja, lige ja, præcis. Okay. Så vi, det gjorde vi for ligesom, at have en masse repræsentanter ude, der kunne repræsentere vores firma, øhm, og så samtidig kunne vi jo den anden vej rundt også få kampagner ind, hvor vi kunne bruge dem, håndplugge dem, der var gode til det, øhm, sådan så at det ligesom bare, vi fik noget for dem, og de fik noget for os. Lige præcis. Okay. Øh, og så har vi også det andet ben, hvor vi faktisk selv står for kampagnerne, øh, og det er også der, hvor vi stærkes Vil jeg sige. Det er, hvor vi får kreativ frihed til, her er um, bunke penge. Hvad kan vi gøre med det marketingsmæssigt? Så det kan det være, at vi skal producere en reklamefilm, vi skal have en TikTok-aktivering, vi skal dine og den ting ud af boksen, og der elsker jeg at male, og det ved jeg også, at drengene også gør. Og der får vi så også vores creators med ind, ikke? Og det er for et brand, der kommer til jer. Så nu skal jeg høre, at vi har det her produkt, eller vi har den her brandingkampagne, vi skal ud. Yes. Ja, og så siger de, her er et blankt canvas. Ja. Skab noget til os. Ja, det kunne være sådan. Der er, der er rigtig mange af vores kunder, der øh, ligesom jeg forestiller mig rigtig mange andre danskere, der måske ikke ved så meget om tech, så man bare ved det stort. Øh, det er rigtig tit, at man bliver ringet op, og så siger de, hey... Min datter er på TikTok. Jeg kan søge ikke for hende af. Jeg aner ikke noget om platformen. Jeg ved ikke noget om, hvorfor hun er derinde. Jeg ved bare, at det må have værdi så. Kan I gøre et eller andet? Her er vores budget. Her er, hvad vi gerne vil fortælle med vores brand. Og her er vores målgruppe. Lav noget fedt. Og det, det er de opgaver, der er allermest interessant for os. Fordi vi kan jo gå i alle retninger. Vi kan bruge deres kreativitet, som de har igennem dansen, øh, udfoldet rigtig mange år, men den kan sagtens bruges, på alt muligt andet, end, end dans, øhm, og vi kan, vi kan udfolde os, øh, ja, ekstremt meget, og jo mere, jo mere, sådan trust, øh, brand high os, jo bedre en kampagne der, fordi vi kender platformen, vi kender creators'ne, og snart vi kender, Brandes Univers, det de gerne vil fortælle med det, så kan de tre ting ligesom harmonere, og det kan bare eksplodere øh, i langt højere grad, end hvis det er sådan fast øh, aflåst, I skal gøre det, og I skal gøre det, og I ja. skal øh, vise Branden for de første to sekunder, fordi det har jeg læst, øh, da jeg gik på CBS i slutningen af 90'erne, den vibe. Øh, ja. Og det er jo en ny tid nu, øh, og det er også det, vi prøver at overbevise, især de store kunder, ikke nogen. De store, jo. store kunder, der kommer, ja. der er jo alle de her retningslinjer, og der prøver vi så at overtale dem, nej, det skal gøres på den her måde, men vi har nogle kunder, hvor der er taget et, et helt år før opgaven blev eksekveret. Altså i møder et helt år på grund af retningslinjer og den rigtige awareness og dit og datten. Uh, det er stadig blevet godt, men... Så det er en hel rejse på et år, ikke? Men jeg, jeg tænker også, at det, vi vidste om TikTok, eller et der andet medier, om for tre år siden, er jo gammel viden nu. Og især altså, TikTok, der er ja. så agil og så hurtigt skiftende. Ja. Øh, så, altså et år i... TikTok-år er måske syv år. <laughs> det er æh, så lidt for, 100 år gammel. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Øhm, så så der ændrer sig, altså, det ændrer sig hver dag ja. øh, med TikTok. Og vores job er jo, som eksperter på TikTok, er jo hele tiden at være opdateret med de nyeste trend, de nyeste ting og det ene og det andet. Nu sidder I i værksætterhistorien som er Danmarks mest lyttede podcast om iværksætteri. Og det er jo sjovt nok, så har vi rigtig mange iværksættere, som lytter til det her. Og der er mange, der er på, overvejer, at det er lidt på, er slet ikke på. Altså, hvordan kan man styrke sin forretning? Ringer til Migicratus. Det er det, det er. Mic drop. <My> drop. <laughs> Nej, det, det er selvfølgelig option nummer et. Ja, det, er, det, er helt, det er helt med på ja, Men Hvis jeg nu ikke lige tager telefonen den dag, ja. hvad kan man gøre? Hvad skal man fokusere på, hvis man skal styrke sig selv på TikTok og, og gøre det til en del af ens, ens brand og markedsværk? Ja, først og fremmest så er det vigtigt at gøre op med selvom det er noget med at bruge ressourcer på. Fordi at vi kan ikke sidde og sige, at øh, I kan bare lave en TikTok, og så skal det hele nok gå, øh, gå godt. Øhm, altså der skal allokeres nogle ressourcer på det øhm, om det skal være eksterne eller interne ressourcer det må jo være op til jeres. jer og, og, og ligesom vi så skal øhm, ligesom som vi også gør finde en balance mellem hvad I gerne vil fortælle men også noget der passer til TikTok platformen og ligesom finde en måde at exekere det på øhm, men vi har haft kunder øhm, der ikke har vidst, om de skal på TikTok eller ej. De har ringet til os. Vi har lavet en eller anden meget, meget håndgribelig øh, drejebog for hvilke typer content, de kan lave, øh, hvordan det skal eksekveres det hele, og så bare sendt over til dem. Og så når de ligesom har lavet dem, og det kan godt være sådan en øh, serie af content, hvor man kan lave både en par 1, par to, par 3, par 4, par 5. Det giver jo meget værdi for dem, fordi at det er den samme idé, men de kan lave rigtig meget øh, content af det. Og så har de bare arbejdet med det, på baggrund af det, så har de begyndt at lære platformen at kende. De har begyndt at lære, deres, hvad der virker. Hvis den ene sag virker, og den anden ikke gør, så bruger man jo mere af den, der gør. Øhm, og så fremdeles. Så det kræver ikke så mange ressourcer, som der er rigtig mange, der tror. For der er rigtig mange, der tænker, Åh, nej, nej, nej, nej. det er et helt nyt medie. Vi skal øh, bruge lige så meget tid og ressourcer på det, som vi skal med Instagram. Uover, det skal vi også lære, hvordan det er, og hvordan overledes. Sådan behøver det slet ikke være. Og det var jo det, som vi startede om, det, inden vi startede optagelsen. Det, det, det, det var den, jeg stod i. Måske, altså, der er der medier mere, fordi jeg trods alt gør mig en del på nogle af de andre medier. For eksempel, jeg sagde LinkedIn og, og den der gamle app der, Facebook. <laughs> øhm, Jamen, det er lidt sjovt med Facebook. Det er altså, den det så at du er Arto? <laughs> Nå, nej, nej, okay, Der er dog ikke. eller MySpace. <laughs> ja, MySpace kan gå øhm, Men, men, men... Det var mig som med Facebook, da den kom frem, der var det alle de unge, der var alle, alle, alle, alle de voksne så hvad er det? Altså nu er det de her ja. såkaldte voksne, altså min mor på 8 unge på Facebook. Ikke? Ja. Men det har også stadig ikke sin berettigelse. Nej, det vi snakker om, det var, at jeg havde en, til, en mere, jeg skulle overskue, ikke? en mere, jeg skulle i gang med, mm -hmm. og så skulle jeg... Og det er jo ikke helt... Du kan jo ikke bare tage... Jo, det kan du selvfølgelig godt. Det samme content, og så bare lægge ud på alle dem, så er det jo ligesom lige meget. Du skal vel tilpasse dit content i forhold til, om det er TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Ja, og algoritmerne, de er jo kloge jo. De kan ja. godt lige lure, åh, den kommer ikke herfra, eller den er blevet postet før. Okay. Ja. Så man sidder der, har den ligget det på sin telefon eller computer, poster den op, så, så har det allerede luret det. Ja, lige præcis. Men okay. altså helt øh, slået set, så er TikTok jo oftest mellem 15 og 30 sekunders videoer, og du sidder hver dag, og det er helt overvis, som du gør, med content, hvor at hvis du bare hiver telefonen frem og trykker på film, så har du allerede 15-30 sekunder af noget, der rent faktisk er interessant og kan være interessant for andre. For eksempel vil det være en fed historie for dig, og Mickey Kretis kommer ind og fortæller, og lave en lille podcast og så fortæller et eller andet om at se med på vores podcast. De fortæller om et eller andet, vi har sagt med, at han har danset med J. Lo, eller arbejdet med Will Smith, eller et eller andet, fordi ja. så er der også noget boss, og det kan du bogstaveligt til at lave på fem minutter, når du kender dem så det kræver ikke meget mere end det, end bare at være opmærksom på, at det content, man alligevel sidder og laver, og sidder og ser i sin hverdag, at det skal filmes, og at man skal kunne fortælle en fed historie. Det er jo det, det egentlig handler om, at underholde folk. Kan man gøre næsten hvem som helst store på TikTok, hvis man har det rigtige fokus, det rigtige kampagne? Og det rigtige content, ikke? Og det rigtige content. Okay, challenge. Hvor lang tid skal I bruge for at gøre mig stor på TikTok? Hmm. en måned og en masse penge <laughs> godt svar altså jeg har den før ja, det første har jeg <laughs> du har en måned <laughs> jeg kan også sætte en måned nej okay så en måned det var, ja. jeg, det var jo ikke længe nu og så vil jeg også, at på den også den siger måned... du så en masse penge det kan vi lige komme ind på bag efter. Ja, ja. den måned så kræver det også noget consistency for dig ja, ja. altså hvis, hvis vi laver alt det her content men der der bliver ikke lavet content, der bliver ikke postet. Man skal holde consistency. Vi siger jo, op til 3-5 gange om dagen, ja. skal du poste. Det, Nika og jeg gjorde i sin tid, vi to søndagen, og så lavede vi seriøst. 40 videoer af så er de ligesom klar, så har vi til ugen. Så når en ugen er gået, så er alle de 40 videoer postet, og så laver vi nyt content yeah. igen. Så det kræver også noget arbejde. Yeah. Men vil man det, så vil man det. Og så skal der vel, den her røde tråd i det et eller andet sted, det er vel ikke nok, at ja, nogen kan vel også sige hvad som helst, bare fordi folk, vi følger dem, og synes, de er fede, mm. eller cool, eller sjove. Og ja. så kan de sige næsten hvad som helst, kan man sige. Andre, gang, de, andre har jo så den her røde tråd, hvad er det, de står for, hvad er det, de leverer. Ja, lige præcis. Men det er også det, som Michelle var lidt inde på der. Om søndagen, der lavede de bare en masse video, men deres, deres content var jo, eller deres niche var jo udelukkende dansbaseret. Så ja. det var en masse danser, de havde lavet tidligere, og så tog de bare. Og de havde dem jo alligevel, de tænkte bare, at det er jo noget, som folk gerne vil se. Bum, vi filmer det, og vi kan lægge det op her, en som helst. Mm -hmm. Og det er lidt det samme princip, som øh, det serieprincip, vi har lavet med nogle af vores kunder, hvor vi bare laver et eller andet format, der ligesom kan passe på en masse forskellige hverdagssituationer, og så kan man ellers bare lave part 1, part 2, part 3, part uendelig er det. Okay. Nu så du en masse penge. Og, og lytterne kan ikke se, at du smiler lidt. Men, men en måned og en masse penge. Hvad, hvad, en, hvad, hvad er det? Mange. Altså, det er markant færre penge, end det vil koste på meta -platformen. men altså, vi har kunder, der lægger ned til 5.000 kroner, til kunder, der ligger op til lidt under en halv million, indtil videre. Så det er alt efter, hvor hurtigt det skal gå, og Om vi skal tage måned. en måned. Nej, per projekt. Vores projekt, der er og, rigtig og tit kampagne. projektbaseret, yeah. i forbindelse med kampagner. Okay, så per kampagne. Okay. Hmm. Og det til sø i i forhold til det reach, du op opnå, den effekt, du op opnå, så er det faktisk, altså dit advertising-spand er egentlig lavere på TikTok, end det er på nogle af de. Ja, ja altså CPM-prisen det... på, på TikTok er ned til en syvende del, en ottende del af, hvad den er på meter. Så du kommer rigtig langt. Og vi har fået en cpm prisen ned til lidt under 4 kroner Ja. Eller 1000, og så kan man sige, at du kan gøre flere ting, tænker jeg på TikTok. og Det er jo det, I rådgiver. I, I, har, I har jo masser af creators inde som I signer, kan ja. man sige. Og, og de lever jo ikke bare at lægge noget op. De lever at de aftaler, de partneraftaler, de brandingaftaler, aftaler produkterne, I laver på deres vegne. Ja, så præcis. det er jo fint, nok, at jeg siger, at okay, jeg bruger nogle penge i jer. I giver mig en måned. Eller jeg bruger en måned af nogle penge. Og så, så har jeg, så er jeg forhold altså, helt lidt større end nu på TikTok. Ja. Men jeg er begyndt at tjene penge nu. Ja. Jeg er bare blevet stor. Og der kan man sige, det kan være fedt for ens egos, at jeg er på TikTok, men jeg bruger en masse tid, men jeg kan ikke leve af det. Hvad, hvordan, hvordan kan man så komme til at leve af at være stor på TikTok? Jamen, det kommer jo ind på, hvad du gerne vil som brand. Hvis du gerne vil have en masse brand awareness, så håber du på, at det er klassisk mark markedsføringsterm at du er på sigt, at når man går ned og kigger på dit produkt kontra konkurrencen så kommer de så vælge dig, fordi du har set det før. Anderledes kan man også køre mere sådan decideret return on investment-agtigt, hvor at vi vil gerne lave en kampagne, hvor vi skærer flere penge tilbage, end det, vi bruger, så vil det være en mere salgsgenereret type content, hvor det er sådan, tryk her og klik her, så vil du gå ind, og du kan spare 40%, bum bum bum. Så det kommer ind på, hvad din USB er. Så man kan sådan så sige, jeg har mit eget produkt, så jeg skal, nu vil jeg gøre mig stor på TikTok, så på den måde kan pushe nogle af mine egne produkter eller ydelser, eller jeg kan blive stor og på den måde blive interessant fra, fra, fra, fra, fra, fra andre brands, så at sige, ja. øh, og på den måde tjene penge på, at et markedsfører bære i Ja, lige præcis. Altså, ja. det er jo rigtig meget her i 2023, at, at folk betaler for opmærksomhed, og ja. folk betaler for uh, ja, det, de kan komme ud og, og fortælle med deres brand, og det er jo i og for sig bare det samme, vi gør. Og alderen, fordi nu er grund til spørgsmålet, at jeg er 56. Og så nogle gange, så er det, jeg har jo gældet på 30. Ja, jeg ja, er, er, er så søde. Jeg har også taget min unge t-shirt på. Hvor... Hvad hedder det? Sådan. Men det her bare med, nogle gange kan det godt ramme sådan en som mig, kan man så sige, okay, jeg er på alle de andre, er 56, altså, kan jeg blive stor på TikTok? Skal jeg være stor på TikTok? Er de mennesker, jeg, altså, jeg gerne vil have, at dem, der er på TikTok, vil de følger sådan en som mig? Altså, det... først og fremmest, så har du en fuldstændig unik måde at komme ind på TikTok, fordi der ikke er andre som dig. Der er jo en masse øh, smukke unge piger på TikTok eksempelvis, men der er ikke en 56-årig øh, good-looking guy, der laver podcast og laver det ene eller det andet. Det er der jo ikke på, øh, på TikTok endnu. Så der er jo virkelig øh, mulighed for at skabe en helt egen niche, hvor hvis man gerne vil have det, så er du den eneste man, man skal følge. Øhm, og nu snakker vi om Kasper Drømmel lige inden vi kommer ind. Han har jo i og for sig gjort det samme. Han fandt ud af, at på TikTok, der er ikke rigtig nogen og der er helt sikkert ikke nogen, der kan sige det på samme måde som ham, og han har jo nogle sjove formuleringer kvæg hans opvoksning på, på Vesten, hvor ja. at han har lidt det der, øh, ja, nu skal vi se, hvad det kan, og spiller Superliga, og det ene eller det andet. Og det var der bare ikke andre, og er ikke andre, der gør. Mm. Øhm, så han fandt jo bare en niche og blev jo ekstremt hurtigt, øh, rigtig, rigtig kendt på TikTok. Øh, ja. uh. Tilbage lige før corona. I står på verdens største scene, eller du gør så ikke endnu, at du kommer fra San Diego, men, men, men Michelle og Nicke gør, og jeg tænker, at det er der, vi skal bygge forretning op. Du kommer ned, møder dem, det er fedt, corona kommer, I kommer tilbage, og tænker, det er det, jeg vi laver noget. Og på tre år, havde I, havde I gjort jer nogen forestilling om, at I ville stå der, hvor I står i dag? Helt ærligt? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Havde jeg håbet, ja. Og mig, både Nick og jeg, nu kan jeg tage udgangspunktet også først, i starten af vores karriere, vi er ikke bange for at hoppe ud i det. Nogle gange vi aner ikke, hvad, når nu skal vi koreografere, der er en kæmpe show. Øh, jeg havde den på, jeg aner ikke, hvad jeg skal lave, men det finder jeg ud af. Og den her mentalitet, siden vi var helt unge, har vi haft. Ja. Så igen, nu når Morten kom ind her, han kunne godt se, uh, vi havde ikke helt styr på, øh, hvor vi skulle hen med forretning, eller hvad vi ville. Øh, vi havde nogle mål og en vision, og den tror jeg, du greb, greb fat i og tænkte, ved hvad? Rigtig meget, ja. Ja. Man kan jo godt høre rollefordeling her. Det er ja, også det, der er ja. vigtigt nogle gange at vide, hvad man er god til at sige. Det her, vi har nogle fede idéer, men der er altså, der skal have styr på the business. Ja, lige præcis. Og så har I så også lært, til vi lige Ej, vi er kommet lige efter mere. det, ikke? du har lært lidt fra andre der om ja, <laughs> Ellers så havde jeg ikke kunnet følge med selv. <laughs> men det er jo fantastisk på tre år. Altså, det er jo, det er jo sindssygt hurtigt. Ja, og man kan sige, at corona gjorde selvfølgelig også sit, fordi hvor gik folk hen, når de ikke kunne gå derhen, hvor det gik. Så på den måde kan man sige, at der får man en lille forlom. Men det er jo ikke ja. bare, fordi man får en fordel, hvis du ikke bruger den. Mm. Øhm. Jeg tror også, det der har hjulpet os meget, det her netværk. Vi har virkelig ja. brugt for et netværk, øh, og folk har kunnet se, okay, de kan godt noget af det her. Så de har tur at hoppe med, øh, og det har givet meget også. Ikke? Ja. Ja og så bare signe de rigtige selvfølgelig på det rigtige tidspunkt, hjælpe dem i gang, og de er så også med til at gøre hele den her TikTok-bølge eller community stor i, i Danmark. Ja. Er det kun danskere, jeg arbejder med? Nej, vi, vi har faktisk for et års tid siden, der startede vi et amerikansk agency, som var præcis samme forretningsmodel som, som, ja, som Mickey Creatives. Millennium Creative, fordi vi startede sammen med noget, der hedder Millennium Dance Complex, som alle, der har danset i hvert fald ja, efter 90'erne, kender verdens største danseskole, som har haft ja, Justin Bieber, Chris Brown, Jason Derulo, Michelle Sia, Nicki Andersen, alle de store, inden og danse der. Så vi startede det bureau sammen, i og med, at de havde et rigtig godt ben inde i især LA, hvor de er, ligesom er lokatede. Øhm, men også bare i USA, øh, og havde et kæmpe navn der, og vi så skulle køre alt øh, eksekvering af det. Øhm, så det var også rigtig spændende, og har øh, rigtig, rigtig mange kontakter fra øh, og har stadig virksomheder sammen med dem. Ja. Sådan. Det kommer også en meget sådan stille rundt og ydmygt her. <laughs> men, øh... Jeg, jeg tror jeg, jeg tror aldrig, vi har haft nogle gæster i studiet, der har kunnet name-drop så meget som vi. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, hvis det er en <laughs> Og på den fede måde, altså. Okay, godt. <laughs> fordi, altså på en fede måde, fordi det kommer jo stille og roligt, at det har været bare en del af jeres arbejde, jo. Det har det, det jo nemlig. Det, det er der interessant, ikke? Altså, hvad I bare har stødt ind i, af mennesker og har arbejdet med og har hjulpet og har kontakt med. Så det, jeg mener, det kære, det er positivt. Men, øh. men det er virkelig sjovt, at du har den, fordi at jeg er jo øh, en helt normal dreng med en CBS-uddannelse, og har prøvet lidt iværksætteri tidligere, da jeg startede min egen tøj, øh, tøjbutik lige efter øh, gymnasiet, og mere havde jeg egentlig ikke det, og så var det jo helt tilfældigt at Nike ringede til mig i sin tid, og jeg havde jo netop det første var sådan, okay, okay, okay, shit, shit, shit, shit, shit. Niki Andersen, øh, han har sygt mange følger på Instagram, han er kendt, og han er anerkendt, og Michelle er også lige inden og så havde jeg møderne med dem, og de var sådan, øh, ringer rydt nu igen, altså bare sådan, jeg står der, øh, øh, ja, okay, øh, jeg skal til min bacheloreksamen her i morgen, og jeg er jo røvnervøs, øh, men, men det bliver bare hverdag øh, et eller andet sted, og, og det er sådan noget, hvor man bare ringer, og sådan, et, skal vi ikke lige prøve at få en aftale i hus, ringer bare lige, så det er det mest normale i verden. Øh, og det er bare den hverdag, man er kommet ind i. Øh, men det er gået virkelig, virkelig stærkt. Øh, det er det virkelig. Hvordan håndterer man den succes? Fordi det går jo stærkt i forhold til det, som populært hedder traction, ret hurtigt herhjemme. Og skal egentlig sådan mere eller mindre lægge skinnerne, mens toget kører jo. Det er jo ikke sådan, at I, I bygger virksomheden også, har en forretningsplan, en strategi, og får investeringer ind, og så går I i gang. Det er bare sådan, det sker bare. Mm. Og nu, nu skal I bare følge med, kan man sige. Ikke? Og folk hører om, at ja, der er ikke så mange andre, man kan gå til. Og, og så lige pludselig, så, så, så går det jo stærkt. Hvordan, hvordan gør man det uden at snuble og uden at begå fejl? Jeg tror først og fremmest også meget med at kommunikation indbyrdes, og få snakket, og hvad er vision, og hvad gør vi nu her, og øh, holde hinanden op, det er vi også gode til, øh, når man slækker. Der er ikke nogen hemmelighed, vi arbejder utrolig meget, øh, og det går ud over så meget andet. Øh, men vi er enige om, hvad vision er, og hvor vi skal hen. Øh, og det tror jeg, det driver os alle tre, øh, som founders af virksomheden. Ja, for mig har det været ekstremt vigtigt, at, øh, at det er sjovt at komme på arbejde hver dag, og man gør det med nogle hvor jeg først holder af. Så hvis, der er, hvis jeg har et problem med Michelle, og det er ikke nogen hemmelighed, altså det kommer der til at være, når man er så meget sammen, så er vi rigtig gode til at ligesom få snakket ud og øhm, ja, helt tiden sørger for, at det er sjovt at være på arbejde, fordi det nytter ikke noget at arbejde 60-70 timer om ugen, hvis man ikke synes, det er fedt, det man laver. Øhm, og igen, nu siger jeg 60-70, fordi jeg tæller ikke timer mere. Det er fuldstændig umuligt, fordi man får man står op, til man går i seng, er man bogstaveligt talt på telefonen og svarer mails stener det andet. Men jeg føler, det er en god ting, at man netop ikke tæller timer, fordi at jeg vil gøre det, selvom det ikke var mit arbejde. Øh, fordi jeg synes bare, at det er fedt, og det er interessant og lærerigt, og man gør det sammen med to af mine aller, allerbedste venner. Og det er det, som jeg plejer at sige, en god, gamle sanger. Clay Walker synger, doing what I love and loving what I do. Det du bare har Precis. den balance, så det er vildt nok, okay? Det kan godt være, du skal sætte så ved, at du Ja, det bliver min næste. <laughs> jeg kan ikke tage helt i anden ja, det, det er Clay Walker. Øhm, øh, ja, så fik jeg også afslået jer til country. Hvad hedder det? <laughs> <laughs> Sådan, Mark Anthony. <laughs> det, som vi gør her, når vi bygger denne virksomhed op, og, og elsker, hvad man laver. Det er enormt vigtigt. Og I lever jo at være på, og I lever af at hjælpe andre med at være på. Og de er på, når andre også er på igen, altså følgende. Hvordan, hvordan slapper man så af? For jeg tænker på, den der telefon, det er jo det, I lever Du lyder som min kæreste lige nu. <laughs> det er svært, men det er... ikke slapper af, jeg spørger mig, hvordan I gør det. Det er Rigtig godt spørgsmål. Altså først og fremmest, jeg elsker arbejde. Jeg, det stresser mig mere, når jeg lægger mobilen helt væk, end når jeg sidder og arbejder, og ved jeg, at jeg er til at få fat i. Det har jeg også tænkt nogle gange over, eller kæreste i hvert fald, få mig til at tænke over det, om det er et sundhedstegn, eller om det er i hvert fald på lang sigt, fordi man kan måske ikke holde den kørende i, ja, indtil jeg går på pension. Men lige nu er det bare sådan, jeg har det. Nogle gange, for at tage udgangspunkt i hende, nogle gange er hun sådan lidt jeg har jo ikke lægget den fucking telefon væk, nu er, vi lige, nu er vi på date eller sådan noget. Så, jo, jeg skal lige bare lide. Øhm, og så prøver man lidt. Jeg kan vel også godt forstå, hvis I på date. Så er det vel okay, at man også har en lille smule øjenkontakt. Ja. ja, 100. Jeg kan også forstå det med kæresterne. Nu har jeg jo så har jeg ikke min mere, det blev så til en eks. Men det var det samme problem, som Morten ja. også møder i dag. Ikke? Og vi er bare totalt svære at være kærester med, fordi vi prioriterer det her så højt som jeg tror, mange iværksættere kan relatere til. Og så foretager man sig altså de her rømte tilvalg, og så er det men også nogle og så Hvis man så er aktiv omkring fravalgene, så kan man måske også bedre beslutte det, i stedet ja, for, at det bliver taget siger. fra en, ikke? Lige præcis. Hvad, hvad så? Du danser stadigvæk? Øh, jeg koregraferer nu. Du koregraferer mest? Æh, I USA kunne jeg godt lige finde på, at hoppe scenen med et eller artister, stor artist, men min passion, den har skulle lige drejet sig lidt. Ja. Jeg kan bedre lide at være bagom. Jeg har altid været en ja, elsker at stå på scenen. Ja. Men jeg tænker også, at det er det med at slappe af og få energi. Jeg tænker, nu, nu, nu, nu er du danser, det er man jo. Ja, ja. Once Eller, a, a dancer, over a, a dancer. Anser, det er rigtigt. Så derfor jeg tænker mig, om du nogle gange søger den her og går ud og, og mærker musikken og danser for energi. Om det er det, der hjælper dig til at koble fra? Wow, det er jo spot on. Jeg er lidt af en partyboy, så der går ud og får shaked lidt for at ja, afstresse. Ja, nu har jeg knoklet hele ugen, så vil jeg gerne ud og have det sjovt. Ikke? Ja. Uh, så jo. Lidt den afstresser på. Jeg vil også sige, at vi også har snakke indbyrdes. Jeg kunne starten af 2023, så var det på emnet på vores bord. det var ikke gå ned med stress. Det er meget vigtigt for os, men samtidig havde vi også en, en målsætning om at fordoble vores omsætning, men vi, vi, vi må ikke gå ned med stress. Så altså... Vi, den er stadig svær for os, det vil jeg gerne have ja. lige finde en rigtig balance. For du kan jo Æ. gå op i rammer stress, selvom du laver det, du Og så er det ikke elsker. sjovt. så opdager sjovt. det bare ikke, va? Så er det ikke og, sjovt. Og det, men, men det er jo at jeg spørger ind, fordi i, i, i min anden podcast, 10 i 8, som mm. er en, en daglig motivationspodcast, der er en lille episode omkring musik, hvor jeg ligesom opfordrer folk til at finde deres powermusik og deres go-to-musik. Og der, der er også meget forskning omkring, hvordan musik jo rent faktisk, øh, altså det afhjælper af stress, øh, det hjælper dig med at bekæmpe sygdomme, øge dit immunforsvar, det udløser dopamin i hjernen, det gør dig gladere. Øh, der, altså, det, det, du kan jo næsten ikke finde en, en dårlig ting i musik. Det hjælper dig med at holde koncentrationen, og alligevel... Det er der skulle det med, lige være naboens musik. Der skulle det det være meget... <laughs> naboens musik, ja, Det er faktisk en meget god pointe. Øh... Men ellers er jeg helt enig. Ja. Og det, der mener altså, den energi og, og det der med at være i musikken og danse i musikken, betyder enormt meget. Og så kan man tænke, hvor TikTok startede som musical.ly, det var musik. Og musik er jo stadigvæk en stor del af TikTok. Altså, som, som jeg ser det, ikke? Ja, det er altså, det, 100%. Det, altså, øh, om det også er det, der har gjort og nu gik vi, lader mærke til den overgang, hvis jeg lige ja, ja. får danser og energi over tilbage. Ja, ja. <laughs> så er Danmark. Men det er faktisk rigtig, rigtig skarp set, at øh, altså det TikTok netop har brandet sig på, som også er det, der gør mig anderledes, end alle deres konkurrenter er musikken. Altså 98 af alle, der er på TikTok, ser det med lyd, fordi det kan ikke mening at gøre uden. Når du sidder på din Instagram, så er det noget, du måske lige tjekker hurtigt. Du skruer ned for lyden, fordi... ja. Det, hvor, altså jeg bruger det også til at chatte med folk, så jeg kan lige så godt være der på baggrund af det. Det, det gør man bare ikke med TikTok. Og det er virkelig et ja, unikt selling point for TikTok, øh, som der ikke er på det Og bare personer. musikbranchen, altså, de ved godt, hey, vi skal bruge vores marketingpenge på TikTok, for ja. if you don't make it on TikTok, you don't make it. Altså hvis du har et hit på TikTok, også i USA, det siger de også, så har du klaret den. Ja. Altså så kører det. Og så kan du lægge det ud på de andre måske bag. Lige præcis. Ja. Ja. Lige præcis ret interessant. For det er at nu, tænker, nu sidder jeg med to i i studiet så tænker at jeg lige skal spørge jer, for jeg har tit tænkt over, om det var en af de store årsager til, at TikTok fik så godt fat, eller og bliver ved med jer. Altså, det er det Det er for noget Så go for the music derude. Det, er det vi sige, at noget mere mærk energien, og uh, husk at høre en masse musik og, uh, og, og, og, og bruge det godt. Nå, tilbage til jer. Hvad kan vi, uh, i vokser, og I bliver ved med at vokse. Uh, der, der skal man selvfølgelig også sørge for, at man har en solid virksomhed. Hvad er jeres planer? Nu øh, nævner du øh, jeres, øh, jeres, firma, jeres søsterfirma i USA. Hvad er jeres andre planer? Hvad kan vi forvente os se for Mickey Creatives? Altså sådan lidt mere strategisk og lidt mere ja, kedeligt øh, end, end vores dagligdag, så, øh, så tror jeg, at om fem år, der håber jeg på, at vi har fået ansat nogle rigtig, rigtig mange dygtige mennesker. Øh, det er for os lige nu et rigtig stort sted. Vi har to ansatte. Øh, man kan godt mærke, at det er rigtig, rigtig vigtigt i den lille størrelse, vi har, at få ansat de rigtige mennesker, som er klar på rejsen, som vil gå det ekstra her i starten, for, fordi de tror på projektet. Øh, så det er rigtig vigtigt for os lige nu, Øhm, men om fem år er det klart planen, at vi kan sidde og være med på de sjoveste opgaver, så vi kan kunne øhm, automatisere så meget af bæksen som overhovedet muligt. Øhm, og så øhm, har vi jo alle tre lidt et hjerte for investeringer i, i andre virksomheder, øh, som for eksempel med Millennium Creatives. Vi har også et tøjmærke, øh, men kun i virksomheder, der ligesom giver ekstra værdi til Mickey Creatives. Tøjbrandet gør det på baggrund af, at vi skal give en, rigtig meget tøj til vores influencer, som godt kan lide det på baggrund af os. Vi vil også lave nogle influencer-kollektioner, hvor at, øh, vores influencer får lov til at designe en hel linje sammen, så der er nogle synergieffekter. Æm, så for os er det rigtig vigtigt, øh, at det er noget, hvor der ligesom er synergi mellem Mickey Creatives, som altid vil være moderselskabet og de andre ting, vi laver. Og det er jo det jeres, øh, jeres egen øh, tøjlinje. Den, ja. den er jo sådan, at den er mere inde på skrapperne, ikke? Jo, den er allerede kommet ud. Ja. Men, men det helt store push, det er det, vi, vi står over for nu her. Ja, ja. Lige for Så det bliver jo lidt spændende at se. Det gør det. Så det var ikke så længe før, vi begynder at se. Så hvis man vil se en kampagne fra bunden af, så, det for start af, så skal man holde øje med, med jeres præcis. tøjbrand, fordi der kan man egentlig se, hvad der er, I laver, og får dygtigere til det. For der starter jo egentlig, kan man sige, I går sådan, Nå, de har jo et branded set, men stadigvæk. I forhold til jeres produktion, der starter jo egentlig fra for nul. Lige præcis. Det, det bliver lidt interessant. Og det hedder Wavey Copenhagen. Der kom den igen. Det, det, det. <laughs> og det er faktisk lidt Wavey, Wavey, Wavey, Som bølge, okay. fordi det er sådan en ja. bølge, det er, det er smooth. <laughs> Og det er faktisk lidt øh, som inspiration for og Co., som du også har haft derinde i værksætterhistorien, som, ja. altså, som jeg helt tilfældig arbejdede sammen med for syv år siden i Joe Juice. Øhm, og det er lidt som inspiration på hans og øh, Co., som er marketingbyrået, og det, han laver GastroTools, som er ligesom eller hvad man siger. Øhm, ja, det, det er jo er... helt vildt, og det er, du nu nævner Nebler Co., og der, den, der ligger en podcast derinde. Det gør det nemlig, som jeg øh, har mange gange. Og, og, og det er jo lidt interessant, hvordan han har taget det ene fokus, så kan man gå ud med de sterede fysiske produkter også og sælge. Ikke? Det præcis. er jo ret interessant. Og det er jo meget det, vi ja. har inspiration fra. Ja. Og GastroTools er måske de mere kendte ja. af, hans, af hans brands. Det ja. en god kobling. Det var meget interessant, de to af mig det samme. Og Udover det er det jo sjovt, fordi jeg elsker lave mad. Det har altid gjort. Øh, og øh, har også lavet noget med, med, med GastroTools. Øh, og de dreng, de er så øh, ja, inspirationsværdige. Øh, de, er, de er virkelig ja. Øh, øh, yeah. De, hvad hedder det? Det er en lille fanboy der. Ja, der er en lille fanboy. hjælpe ham, her. går helt i stå lille shout En lille shout out til en lille større en okay. Det er en af vores vores, vores gode gæster også, ja. så, så det er fint nok. Så der kommer waving, altså simpelthen jeres, jeres, tøj, jeres, jeres tøjmærke, jeg kommer ud her, min første kollektion, eller er ude, men nu kommer ja, jo, det store push. Vi har i USA, og vi har i Danmark, og i skal ekspandere mere i Danmark. Kan man se, at ud over landets grænser, ud over USA? Det kan man jo egentlig godt, for vi laver kampagner for ja, for England, ja, business i England, i Tyskland, hvor har vi mere? Norge, Sverige. Frankrig, nu, så... Norge, Sverige. Ja. Men der er selskabet, Vicky Creative vi i Danmark, og ja. så har vi kunder for udlandet. Jeg vil også lige øh, tilføje til det, Morten sagde helt enig, hvad han siger, med femhusplaner, hvor man kan se også. Men jeg tror også, at vision er også det her, at vi bliver et go-to-house mediehus, som vi har et produktionsselskab. Hvis man skal have instrueret en film, så kan vi producere og lave den og instruere den. TikTok-aktivering, øh, you name it, alt marketing. Øh, det vil være en drøm at have et mediehus i Danmark, hvor vi bare kan tilbyde helt muligt vitten. We the go-to guys og jeg vil ønske at lytterne at kunne se, Michelles øjne lige nu her. Altså det er jo helt vildt den energi der er i dine øjne, de, de, de, de smukke brede smil, her. Altså det fungerer når du fortæller om den her idé. Kan du bare ja, se? Ja, jeg kan mærke det. får så for, for <laughs> det er på Der skete et eller andet ja, der. Lige... og det er jo lige præcis det den, den her ild, ikke? den her iværksætter ild, og den her lyst til at skabe. Altså det der skete med dit ansigt i dag. Jeg tænker det er sådan du, du har sat ud, at du danser med Diego. <laughs> og det sjove med det, Michelle er, jo, er faktisk at som vi hele tiden aftalte at TikTok er egentlig ikke det er nødvendigvis det, vi brænder for, og inden I begynder at skrive overskrifter på eb og ekstrabladet, det ene eller det andet, det er ikke det, vi brænder for. TikTok er bare midlet for at øh, formidle vores kreativitet, som om det lige er TikTok, eller lige, det kan være, ja, en film, som skal produceres, eller hvordan det er. Kreativiteten er ligesom det middel, vi sælger, hvor TikTok bare er, ja. Det er jo kanalen. kanalen. Kan, jeg tror, det er en supervigtig point, at du kommer med der, er, fordi altså, Mickey Creatives, det er jo det, I er. I hjælper mennesker med og skabe content, at blive kendte, leve af det. TikTok er lige nu en genial kanal til det. Så jeg tror, det er vigtigt, at, at vi lige får den mad, som du har der. Meget den, ja. øh, Fordi det, I gør, det er jo på TikTok, I gør det. Men man skal kunne alt det, I kan, og have det her netværk, som vi snakker om, og hjælpe folk med at gøre de rigtige ting. For ellers er TikTok ikke ligegyldigt. Mm, lige præcis. Øh, og hvilket som helst andet kanal vil være ligegyldigt. Ja. Men det kan lytterne jo følge her, når vi går i gang med den der kampagne. <laughs> Han er hurtig, Mark, mand. Han er hurtig. <laughs> How to make a 56-year-old big on TikTok. Øy, fedt. Uh, det, det er lidt så sjovt, det, det er næsten så sige. Michel, du sidder og griner og du det kan være meget sjovt. Og Morna sidder og siger, at vi skal altså lige forretninge. <laughs> skal lige betjente gå op og, og, så, ja. og og der ser man det igen i jeres roller. Men det er godt spottet, fordi jeg er øh, ja-hatten, og det er nej-hatten der, ikke? Og vi har haft <laughs> masser af diskussioner om, at, nej, de skal have mere for pengene, og meget, nej, det skal de ikke. Øh, men jeg tror, det er rigtig sundt. Rigtig, rigtig Du rigtig siger ja-hatten, nej-hatten. Jeg tror, jeg mere vil sige good cops, bad cops, måske. Ja. også er det <laughs> også, er bare ja-hatten, og du har, ladet tænke over det her. Realistisk, ja. <laughs> Lidt et øjeblik, hatten. Ja, men det er rigtigt. Men det er jo det der igen, at kunne rumme hinandens både forskelligheder og retninger og, og motivationsdyber, fordi I jo, der findes jo syv grundlæggende motivationsdyber, og det er jo helt tydeligt, I at I, I motiveres måske er det samme mål, men metoden og vejen derhen, det er jo der er I forskellige. Jamen det er så rigtigt, det kan jeg Æm... se. Ja, tak. Det er så rigtigt meget. <laughs> Men, men I er også et godt eksempel på, og jeg, jeg håber ikke også at føler, at han passer ind i det her. Fordi ja, det klæver, gør han. Lige, det. han er, snart, altså, men... han er mellemmand, ikke? Nå, han er simpelthen mellemmand. Okay, fantastisk. Ja, simpelthen, han så er inspirerende øh, at have I studiet, og jeg tror at næsten, vi er nødt til at have jer med ham et års tid, for at høre, hvordan det går med Wavy, og hvordan det går med øh, ja, så andre måske, så internationale øh, der, tiltag. Og ikke mindst at lige gøre status, øh, fordi derfor er I jo nok været rigtige at gøre status over TikTok øh, i Danmark. Øh, det, så kan meget vi gerne. måske lave en afsag, eller vi kommer ind her om et lille års tid, så siger vi hvad er der gerne. så sket? Perfekt. Øh, det kunne være ret interessant. Ja, det ville ja, vi meget gerne. gerne. Fantastisk. Hør her. Øh, for det første må I jo hilse Nicky rigtig mange gange, og jeg håber, han er lige så så som jeg er, med den lille time, vi har tilbragt. Det er han helt sikkert. Det er i hvert fald for sent at lave om på det, Nicky. Det er, ja, <laughs> øh, Her til sidst har I... Øh, et godt råd, uh, shout-out til nogen, uh, som så vil jeg lige give, give mig. Åh, oh, jeg har jo mange quotes der, den burde lige komme der, de som passede. Um, råd, altså iværksætter rød. er det der, vi er? For eksempel, ja. Der vil jeg helt klart sige, uh, vær klar til at fucking arbejde benhårdt for det. Uh, man skal fandme med vilde uh, Nu har jeg jo set mange af mine venner, som også, hey, nu har I gjort det, det gør vi også. Det er ikke så skide nemt. Det er virkelig noget med at gå all in. Det er i hvert fald mit gode råd, at man skal være villig til at sætte alt muligt andet, for at virkelig at med og at lide lidt i starten. Ikke? Der tror jeg måske lidt mere sådan øh, ja følsom øh, quote, det er, hvis du er bare glad for, hvad du laver hver dag, er det egentlig ligegyldigt, om du laver exit på så så mange millioner, eller om du bare kan få det til at løbe rundt. Altså det handler virkelig om, at, at du skal være glad for at gå på arbejde, fordi ellers så kan det helt skulle være ligegyldigt. Der er jeg også enig. Godt sådan. Fantastisk. Jeg har ladt de her råd stå helt, helt for sig selv. Jeg skal ikke ind og efterkommentere på det. Jeg har en spand fuld af spørgsmål, men, men dem tager vi næste gang, og det, det er dejligt, at kommer tilbage. Så, så lige nu fra Mickey Creatives, uh, Michelle Tjern og Morten Moskov. Det er rigtigt. Ja. Tusind tak, fordi jeg tog hver tid i jeres travle schedule, til at komme ind, og jeg er sikker på, at kære lytter, at uh, er du på TikTok, så øh, ligger der sikkert allerede noget derude. For Tusind jeg tror, jeg for kom ind med, med, med, med, med, med telefonen. Med <laughs> telefonen. <Liges. laughs> Tusind tak for i måde. Ja. Ja. Tusind, Tusind tak. tak. Det var historien om Mickey Creatives fortalt af Morten Monsgaard og Michelle Sian.